jest twej twijman po Matejo sława będzie z narodów sława będzie gledajte da ne prezrete jednoga od malihovi jer vam kažem da anđeli Nikovi na nebesima stalno gledaju lice oca moga nebeskoga, jer sin čovječiji dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini, ako neki čovjek ima sto ovaca, pa zaluta jedna od njih, ne ostavili devetdeset u planini, I ide te traži ono zalutalo. I se dogodi da je nađe, Zaista vam kažem da se njoj raduje Više nego onim Što nisu zalutale. Tako nije volja Otca vašega nebeskoga Da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti brat tvoj, Idi, izobliči ga samo, Ako te posluša, dobio si brata svojega. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu dana ustima, dva ili tri svedoka. Ostane svaka riječ. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. A ako li ne posluša ni crkvu, Neka ti bude, kao nezna Božac i Carini, zaista vam kaže, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Opet vam zaista kažem, ako se dva od vas slože na zemlji, u bilo kojoj stvari, Za koju se uzmolé, Dačím o tac moj, ko je na nebesi má. Jer vble kde sú dvaj, tri sabrana uime moje. On je sa mi ja, Medđu niima. Kad god iz usamljenosti i one nama tako svojstvene izolovanosti uđemo u sveti hram. Obično to tako biva jer svi nekako živimo izolovano, gordo, previše misleći o sebi, previše se osvanjajući na sebe. Istina ima tu nekih pokušaja da se u zajednicu uđe, ali sve je to ogoše i nedovoljno. A kad uspijemo od tog bremena gordosti, teškog bremena gordosti, da se oslobodimo i da uđemo u prostor hrama, a mnogo je važno ulaziti u hramove, mnogo je važno sabirati se u njima. Mnogo važnije nego što mi to mislimo. Kad god uđemo i tamo zateknemo još jednog brata, dvije sestre, jednog sveštenika, jednog džakona, osjećamo da tamo živi neko, da nas tamo neko dočekuje, a da taj neko prevazilazi one koji su tu prisutni, kao i mi, sa potrebama, ali da je tu, iako nas prevazilazi prirodom i porijeklom, da je tu zbog nas. I zaista ove gospodnje, Kad god se sabirate, posebno mjesto sabranja jeste hram Boži dvojica i trojica u ime moje i ja ću biti sa vam. I evo i sami možemo da potvrdimo kad ulazimo u hram kako je sve drugačije. I oni ljudi koje gledamo izvan hrama, koje srijećemo, drugačiji su u hramu. I naš odnos prema njima je drugačiji, jer je prožet prisustvom onoga koji je tu, sa nama. Jedan od nas i jedan od trojica. Zato je mnogo važno Sabirati se na svetim bogosluženjima. Zato je mnogo važno biti u sabranjima naše crkve. Jer svaki put, bez izuzetka, kad se sabiramo u njegovo ime, i on je sa nama. I u tom njegovom prisustvu mi nalazimo nemalu utjehu i podršku. Silaskom Svetoga Duha na Svete apostole u vidu ognjenih jezika otkriveno je koliko je srodstvo, jednosušnost Oca i Sina i Svetoga Duha projavljena na taj način i evo otkrivena crk. Jer kako tumače naši sveti oci, slovu je jezik sroda. Nema slova bez jezika. I da bi nam se otkrila ta bliskost i srodnost Sina i Duha, Na dan silaska duh se projavio u vidu ognjenih jezika. Želeći da ga dovedemo u direktnu vezu sa slovom, sa sinom, jer sin Boži jeste predvječno slovo vječnoga uma. Kao i mi što Iz našega uma iznjedrimo slovo, a u tom slovu u toj riječi prisutan je naš duh. Tako je i sa nama i po tome se i vidi da smo po obrazu Božjem stvoreni. Iz uma izlazi riječ, a riječ u sebi sadrži riječ. Duh čovječi. Tako je, braćo i sestre, i kad je sve ta trojica u pitanju, otac kao vječni um, rađa riječ. A riječ tamo gdje se čuje i duha čini prisutnje. Zato u tajni, pe Otkriveno je i crkva od nas traži da to prepoznamo srodstvo duha i sina očevog. Da nam se otkrije tajna svete trojice. Da se otac otkriva kroz sina, a da se duh predaje sinu da ne možemo do Otca, sem kroz Sina i da Duha Svetoga ne možemo primiti do vjerom u Onoga koji je od oca rođen. Vjerom u sve ono što je On rekao i što je zapovjedio. Tako i danas, ako hoćemo da steknemo to veliko blago, A pogledajte kako to crkva nudi i kako su mnogi to blago zaista stekli. Jer ono što nam se nudi kroz pedesetnicu, to je veliko blago, braće i sestri. Veliko blago. To je carstvo nebesko. Nijedno drugo blago ne može da se upoređuje sa njim. Baš nijedno. Pogledajte koliko se ljudi danas davi, koliko ljudi se trudi da stekne nešto od onog propadljivo, znanja, truležnog bogatstva i brzo prolazne slave. Šta sve jedan čovjek ne radi da bi stekao nešto poput toga? Ulažu se ogromne snage, troše ogromne energije i sredstva i na kraju ništa, bijeda, siromaštvo, propast. Evo pogledajte kako ovaj svijet uvlači u zamke milione ljudi, obučavajući ih da steknu nešto i na kraju bijeda i ništa. A crkva, braće i sestre, ona nam obećava netruležna bogatstva. Obećava nam carstvo nebesko. I uči nas, obučava kako to carstvo da steknemo. Nije to prosto obećanje Ima neko carstvo nebesko, pa sad ti razmišljaj o njemu, fantaziraj, maštaj, pa eto, možda ga se i domogneš. Ne, braći i sestre, potpuno je drugačija priča i program. gospodi je obećao carstvo, poslao je silu sa visine i evo tu je sa nama, Da nam pomogne i da nas obuči kako se to carstvo stiče. I pogledajte kakvi smo mi nerazumni. Pogledajte kako smo mi lakomislimi. Kad treba da steknemo truležno bogatstvo, pogledajte kakve napore ulažamo. Oćeš i nešto da stekneš preko znanja? Ti treba da se dobro potrudiš. Kroz jednu školu, kroz drugu školu, kroz treću, četvrtu, petu, da bi ovladao tim znanjima kojima se nešto stiče. A danas posebno izražena je ta, ta šupljina, ta praznina, taj ogromi vakum, jer mnogi danas koji stiču ta znanja osjećaju da su prevareli. Mnogi koji su stekli ta znanja danas iz kontejnera jedu i obavljaju najniže poslo. A i svi drugi, da bi došli do nečega, treba da ogroman trud i ogromno vrijeme. I niko se ne zbunjuje, svi prihvatamo, to, prihvatamo te uslove i uključujemo se u te projekte. Šta ćeš, šta ko je, ako hoćeš platu, onda mora i da se radi. Neki više ime ne biraju, a sve je više onih koji traže bilo koji posao da bi opstali. A crkva, braćo i sestra, ona nudi carstvo nebesko. Ona nudi ono besmrtno, netruležno bogatstvo, netruležno blago. Nudi blagodat duha svetog. To je najveća vrijednost koju jedan čovjek može da ima. I jedina mogućnost da je primi, jeste ona koju nam crkva nudi i otkriva. Čitav naš život, braće i sestre, u crkvi jeste sticanje duha svetoga. Sva nauka apostolska, sva nauka naše crkve, nije ništa drugo do nauka o sticanju vječnog života a vječnoga života nema izvan Duha Svetoga. U crkvi nema ničega izvan Duha Svetoga, baš ničega. A sve ono što imamo, što srijećemo, istina u prostoru naše crkve, a što je bolesno i nezdravo i siromašno, to nije od Duha Svetoga. To je od Duha našeg, Pagoga Duha od naše gordosti, od našega nesmirenja, od naše neposlušnosti, od naše lakomislenosti, od našega nemara, jer u crkvi je sve od duha svetoga, od oca kroz sina i u duhu svetoga. Nema, braćo i sestre, četvrtog elementa, kako kaže sveti vladika Nikolaj Bogonosac. Četvrtome je ime ne nema četvrtoga. U crkvi nema četvrtoga. A svi oni koji su zaživjeli tim životom, oni su uključeni, oni su sjedinjeni sa crkvom, sa tijelom Božim. I nema tu četvrtoga. To je tajna sjedinjenja, to je tajna jednoga čovjeka u Hristu Isusu. To je tajna tijele crkve. Jedan čovjek, jedna glava, jedan duh. A mnogi udovi četvrtoga nema. A da bi došlo do toga, da bi se os oslobodili tog kompleksa četvrtoga, Treba, braće i sestre, da se predamo crtvi. Treba da izučimo nauku spasenja, nauku apostolsku. Sticanje Duha Svetoga je nauka. I to nauka nad naukama. Sticanje Duha Svetoga je umjetnost. I to umjetnost nad umjetnostima. Ako treba za običnu nauku koja je vezana za zemlju koja nikud se zemlje ne može. Pa i kad se nebesima bavi, stanicu ima na zemlji. Sa zemlje polijeće i na zemlju slijeće, jer je potrebno gorivo, potrebna je snaga i hrana, a hrani sa zemljom. I ti mali, kratki, sićušni letovi, oni samo još više otkrivaju našu vezanost za zemlju i nemoć kad je u pitanju nebo. I svete te nauke i sva znanja, braću i sestre, ona ne mogu da nam ponude ono što nam nudi nebeska nauka i ono znanje koje primamo od istočnika mudrosti od samoga Boga. Ali da bismo ušli u taj prostor, treba da učimo. Gospod nejednom svoje sledbenike naziva učenicim. Nejednom otkriva da onaj koji ne ispoštuje u slove ne može biti njegov učenik. a je li rekao Ko se ne odrekne sebe, ne uzme krsvo i ne krene za mnom, ne može biti moj učenik. Dakle, on ništa od te nauke neće primiti, ništa. I on samim tim duha svetoga ne može imati. Kako može da primi duha Božijeg onaj koji ne može biti učenik gospodin? To je nemoguće, broće i svesti. Da Gospod nije bio ovako jasan, da nije došo i sve nam otkrio, pa mi bismo onda imali pravo da se zavlačimo u ta tako zvana neznanja. Nisam znao, nije mi bilo rečeno, a da sam znao i da su mi rekli itd. Ne, braću i tako dalje. Ne breči se, Gospod je rekao da nisam došao i govorio im kom, pa nam jer da nije došao i govorio nam ne bismo grijeha imali. A ovako nemamo izgovora za grijeh. I još nešto, sve i da ne čitamo Sveto evanđelje, ono je tu, braćice. Pa dovoljno je da jedan grad koliko god on stanovnika ima, 2 miliona, 3 miliona, 10 miliona. Dovoljno je da ima samo jedno Sveto evanđelje na jednom pre stolu svetoj trpezi jednog hrama pa da nemaju opravdanje za grije. A ne ovako gdje se evanđelje čitaju, gdje se služe božanstvene službe, gdje gospod gotovo svakodnevno govori i poučava, sije svoje božansko sjemlje, uvodi nas u prostor čiste svjetlosti. On sam otkriva nam nauku, on sam jeste naš učite. Pa imali veće časti, braće i seste, za jednog učenika da ima takvoga učite. Pa ljudi se ponose kad su bili na predavanjima vrhunskih profesora, doktora i zove li one oblasti. Pa to smatraju velikom privilegijom da su imali taj blagoslov da slušaju i da se od njih uče. Pa se ponose ako imaju diplome nekih velikih obrazovnih institucija, fakulteta, koleđa, ovih i onih. Pa daju ogromna novčana sredstva da te diplome steknu. Jer im se zahvaljujući tim potpisima i pečetima otvaraju razne mogućnosti. A ovdje u crkvi imamo samoga Boga za učitelj, koji je postao čovjek da bi mogao čovjeku da otkrije nebesku nauku, da ga uvede u prostor svjetlosti, čiste svetlosti I kroz tu nauku i kroz to znanje, za razliku od ovih nauka i znanja, da mu ovije život jer cil te nauke jeste poznanje. A onaj koji Boga pozna umom, srcem, voljom i tijelom, on postaje pričasnik vječnog života. Biva udostojen blagodati, a blagodat je energija, vječna energija, večnoga Boga. Zato je cilj pravoslavne pobožnosti liturgijskog života sticanje duha svetoga. I mora da nam bude jasno da je to наша vrhunska obaveza, naše osnovno djelanje, наш glavni posao. Mi smo se danas nešto zbunili, Pa onda gledamo radno vrijeme, rokove, može li se, oću li uspjeti? Pa čekaj čovječ, jesmo li mi to malo pobrkali odnos. Ovdje ti se nudi vječni život, carstvo nebesko, a ti mi govoriš o nekim obavezama, o nekim blagoslovima, o nekim učenjima, o nekim naukama. Oči gudno se nismo razumjeli jer ja ovdje nisam došao da budem jedan od nego sam bio jesam i biću jedinorodni ovakvu mogućnost nemaš ovo što ti ja nudim govori gospod naš to niko ne može da ti ponudi ovo što ti ja nudim govori crkva pravoslavna ovo niko ne može da ti ponudi Jer ono što ti ja nudim, Gospod ti nudi, Sin Boži ti nudi, a ono što ti On nudi, to ti Otac Nebeski nudi. A ono što Otac Nebeski nudi, braći i sestre, Duh sveti postavlja na ovim trpezama. I mi, pored svega toga, uspijevamo da se zbunimo, da se pokolebamo, da sumnjamo, da razmišljamo, da upoređujemo, da mjerimo. Takav ne može biti moj učenik. Takav ništa neće razumijeti. On jedino što može da pređe prak crkve, ali to je kraj, on dalje ne može. On sa zemlje ka nebesima, ne može. on ne može da se vaznosi, Jer da se vaznese, braći i sese, može samo onaj koji prati gospod. O njegovog čudesnoga začeća, pa sve do njegovog krsnog stradanja, sve do njegove smrti, njegovog vaskrsenja. Sve to mora da se isprati, braći i sese. A sve nam je to ostavljeno, sve to treba da izučimo. Treba da iščitamo, treba da čujemo o tim događajima. Zato su evanđelisti duhom svetim i ostavili te sveštene i svjetlonosne i živonosne tragove. Da pratimo evanđelje, da ga iščitavamo, da ga izučavamo, da se napajamo njim, da se upoznajemo sa našim spasiteljima. Evo danas upitaš čovjeka radi koga je on i došao. Da ti kaže nešto o njemu, neće ništa znati. O spasitelju ništa ne znaš. O jedinom čoveku ljubcu ništa ne znaš. A da ne idemo dalje kako živiš i kako mu pažnju posvećuješ. Kako životom odgovaraš na njegov život. Na njegovo stradane, na, na njegovu smrt. A sve radi tebe. Na njegovo skrsenje vaznesenje. Pa i vaznesenje. a vraćaj i sestva. Mi ne možemo biti njegovi učenici. A ako nismo njegovi učenici, onda nešto da nam bude jasno. Duh sveti ne silazi na čovjeka. Makar takvog nastrojenja, bili svi ljudi ni na jednoga sići neće. I onda imamo što imamo, braći i sve. Imamo masu, i veliko krdo svinja imamo čovjeka koji je ponižen do takvog nivoa da da se ne može upoređivati sa prethodnim epohama strašno poniženje a sve u prisustvu duha svetova možete zamisliti Duh sveti je ovdje sa nama i radi nas, a mi živimo kao skotovi. Kao demoni u prisustvu nebeskoga cara. I to je najužasnija scena koju može da se gleda ljudski um. Ovo što mi danas imamo. Uprkos ratovima i raznim drugim problemima, ništa to, braća i sese, vjerujte, nije strašno. Ili bar nije toliko strašno koliko ta odvojenost, ta otluđenost naše prirode od Božijeg blagoslova, od Božijega sinu, od oca njegovog i neminovno od duha svetog. Živjeti u vremenu gdje je moguće sticati duha svetoga, vječni život, a tražiti i živjeti na potpuno pogrešan način, krećući se drugim putevima. To je, braći i sestre, najgore što čoveku može da se desi. I naš narod živi u velikoj opasnosti. U vremenu blagodati, A evo crkva potvrđuje da ovo jeste vrijeme blagodati. Evo duha svetoga tu je sa nama sve da nam da, da nas obogati, braću i sestre, besmrtnim bogatstvom. Pogledajte na šta mi ličimo. Na prosjake, znate. Na bijednike. Sve češće gledamo naš narod, bijedni narod. Kako reče je da naš sveštenoslužitelj, Nekad se stidi svojega naroda, stidi ga se, kad vidi tu bijedu sa kojom se pomirio, potomak carskih sinova, velikih svetitelja, velikih bogataša, čudotvoraca, koji su imali vlast da ono što svežu na zemlji bude svezano na nebesima, kao naš sveti Sava. Kad sveže svetinju sa nebom, nju mogu da razaraju i ovi oni, ali ona ostaje, ona se obnavlja, ona živi. Kad sveže ime na zemlji sa nebom, to ime postaje neprolazno, vječno. I koga god su oni vezivali, oni su i večni ostali, braće i sestre. Imena su im na nebesima upisane, angeli ih poštuju demoni se plaša svijet nije dostojan i ime da im čuje zato ih danas mnogi ne poznaju ko danas zna imena pećkih arhijereja Savini duhovnih sinova Niku, evo pođite po ulicama pitajte da vam nabroje kivote i svete te pećke patrijaršije ovdje po crnoj gori i gore po Srbiji vidjet ćete da je vrlo mali broj ljudi koji za to zna a ne zna zato što su njihova imena sveta i ne bacaju se pred pse i svinje Što oni imaju zajedno sa njima kakav je bio njihov odnos savin odnos i odnos svih savinih potomaka do današnje prema sinu očevom a kakav je odnos potomaka oca vraža, oca ovoga svijeta. I što oni imaju zajedničko? Nemaju ništa, braći i seste. Zato se ime srijeću, zato se imena koja su upisana u knjizi života ne spominju i ne znaju ovdje u njivama gladi i u poljima smrti jer ja sam znak da postoji granica granica duhovna granica koju je pedesetnice uspostavio zato i mi ako hoćemo da duh sveti ognj duhovni siđe na nas mi moramo obratiti se sebi da se vratimo Bogu moramo da se vratimo Bogu su božjem očevoj riječi, da bi jezik sišao na nas. Ako se ne vratimo svetom evanđelju, braćo i sestre, mrak će nas progutati, mrak neznanja. Pogajte i sad u čemu živimo. Pogajte mrak u kome sad živimo. Mrak koji se sad hranimo i mi i djeca naša i roditelji naša. Ovim praznikom crkva nam otkriva mogućnost da izađemo iz tog mraka, a to je povratak o Bogosu Božijem, Sinu Božijem, jer samo na onoga koji se poklanja Sinu, braća i sestre, duh si lozi. a na onoga koji ga ne poštuje, duh neće sići si A tamo tamođe nema duha, braćo i sese, tamo ni očevog blagoslova nema. Duh je očev blagoslova. A kako će otac, evo recite i sami, kako će otac blagosloviti onoga koji njegovoga sina ne poštuje? I to ne poštuje, braćo i sese, sina koga nam je dao na dar, znate koji se ovopotio radi nas. Sve uradio radi našeg spasenja. Sve, sve, sve i mi ga ne poštujemo. Mi ga ignorišemo, a ignorišujući njegovu crkvu, mi njega ignorišemo. Ignorišujući njegovu riječ, mi njega ignorišemo. Ignorišujući krv njegovu, krs njegovu. Прозируючи воскресение него, не познавают и силу вознесения него. А ми, братья и сестры, таку водность преносимо и на отца. И czekajte, на кого ще дух онда да сийд на тебе, такво почв дух, не можете, братья и сестры. Посе ни кад не е десиво, зашто би се и danas дешало? Zato Duh Sveti poziva transparentno, vratite se sinu, pokajte se, vratite se sinu, vratite se crkvi, jer on je crpu stekao časnom krvlju svojom. Crkva, braći i sese, nije ni moja ni vaša, crkva je njegova, on je svojom bogočovečanskom krvlju stekao. I ona je njegova, zato je tako sveta, zato je tako moćna, zato nam je tako potrebna. Vratimo se crte, vratimo se liturgiji, vratimo se evanđelskom zakonu i evanđelskom učenju, vratimo se našim praznicima, dobro ih izučivši, jer mi ne poznajemo naše praznike, braće i sestre. Mi se uopšte ne trudimo da ih izučimo, Mi misimo da je dovoljno pogoditi datum i ime i to je to. A koja je duhovna pozorina? Šta se u tom prazniku otkriva i nudi? Nama je to nepoznat. Evo i ovaj praznik je mnogima potpuno nepoznat po svojoj suštini. I kako očekujemo da nas gospod blagoslovi, da nam pomogu, da nas osvešta, da nas ukrije, Da vam se Neka bi dao Господ da već nismo krenemo od ove pedesetnice, jer se i vrijeme drugačije računa, ove nedelje koje idu, biće sve nedelja prva po pedesetnici pa druga po pedesetnici pa treća, pa četvrta pa sve tako redom ajmo i mi, braći i sestre, ako već nismo ajmo da se pokajemo mogućnost postoji znate. duh sveti je tu on je tu sa nama on je danas ovdje Moćni duh sveti, ali postoji uslov koji mora da ispunimo, da bi smo ga primili. Treba da se složimo, da se ujedinimo, da se sjedinimo sa Sinom Božim. A sa njim se možemo sjediniti isključivo kroz crkvu njegovu, kroz svetotajinski život i kroz njegovu sveštenu riječ, kroz njegovo blagodatno evanđelsko učenje koje je ostavio crkvi apostolskoj i koje su sveti apostoli duhom svetim pronijeli po čitavoj vaseljenoj i evo do naših zemalja i do ovog našeg vremena. I pogajte kako je to ogodilo, braće i sest. to je zaista ogodilo, to je bijesnilo. Do našeg vremena i do naših prostora došlo je evanđelsko učenje došlo je blaga vijest i mi uspijevamo pazite to bezumlje uspijevamo da se nemarno odnosimo prema njoj imamo evanđelje i nemar prema njemu to je braću i sest strašno Znam. to je najstrašnija pogibija To je totalna propasa. Jer jasno je rečeno, ko je Evanđelje prima, mene prima. Ako se Evanđelja odriče, mene se odriče. Ako se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Ako se odriče onoga koji je mene poslao, duha svetoga ne može primiti. Ako ne pli duha svetoga braćju i sve, o noslade u tam, o noslade o grjehu, o nosade u smrti, o noslade evroppsvo đalo. Jer Duh sveti je došeo da osvobodi, da osvešta, da oživi, da podiggni, da vas znesse. Da is sije i da utješi. Ako se odreknemo sina, ništa od toga. I da se razumijemo, niko nam nije kriv. Ako budemo osuđivali nekoga, sebe polivamo benzinom, braće i sreste. Svako osuđivanje drugoga, polivanje benzinom. Nema mi koga da osuđujemo. Sve imamo, sve nam je postavljeno. Samo treba da priđemo i da primimo... I da zablagodarimo. Zato ako već nismo od danas i u ove dane pedesetnice, odlučimo, braćo i sese, da mijenjamo svoj odnos prema crkvi. Praktično i djelatno, vrativši se svetom evanđelju, ako ga nemamo, uzmimo ga, Ako ga imamo, ali ne znamo gdje smo ga ono stavili, jer smo ga poslednji put vidjeli i čitali, ko kad, ispod razne literature, sujetne, mrtve, uzmimo ga, vratimo ga, očistimo prostor i položimo ga kao svešteni dal. Na najvažnijem centralnom mjestu u našoj kući, u našem domu pristupajmo mu sa dužnom pažnjom, iščitavajmo ga, braćo i sestri, neprestano, redovno, svakodnevno. Uzmimo i naše svete oce, koji će nam tumačiti istim duhom svetim, kojim su apostoli pisali evanđelja, da nam otkriju njegov značaj, da nas nauče kako da živimo po njemu, kako da vjerujemo, Kako da slušamo riječ Božju? I onda nema druge. Duh sveti svi će svići, braći i sestri. Ući će u naše živote i promijenit će ih. Od naših sitnih života napravit će, i sestri, carsku atmosferu. Nema što da maštamo. Mi bez evanđelja oćemo carski da živimo i onda ulazimo u neblagoslovene odnose. Ulazimo u maštanju, u fantaziju hoćeš demon da te kruniša hoćeš car pakve da te učini carem pa takvih careva ima koliko oćeš takvih šarifa, bosova ima koliko ko a pa to je bijede braće i sest to su mrtvaci to je sve se otkinuti glavama tih veličina to djavo obmanjuje jer on zna da mi želimo da budemo caremi on zna da je u našoj prirodi upisana ta potreba da živimo carski, na visokim nivoima, ali zna i kako da te obmane. Oćan za car je ovdje u vremenu i u prostoru, ograničene smrću, grijehom, bolešću, strastima, jadima. I to su cari, i to je carstvo, i ti si mi neki caro. Zato ako oćemo da budemo carevi, vratimo se crkvi, vratimo se sinu očevom, pa će i carski duh očev da siđe na nas i da nas povjenča. Ikonu tog carstva imamo u liturgiji. I evo pogledajte, ova naša zajednica, iako nije na slovesnom nivou, ono onom logosnom nivou, nismo braći i sestro, prosite, ali nismo tu smo, gledamo u tom pravcu, ali ovo je logosna služba, slovesnu službu prinosimo, što to znači? pa nije da se razlikujemo od kokošaka time što nešto govorimo pa nije to logosnost nije to slovesnost slovesnost je djelovanje slovesnim energijama a energija slova je duh svet i blagodat duha svetoga i ovu službu, mi samo blago da blagodaću možemo da služimo bi to trebalo da bude svjesno a ne mehaničko nešto tamo osjećam, nešto mi se čini ništa od toga treba duhom svetim svi da budemo ujedinjeni i da dišemo kao jedno tijelo ali iako nismo na tom nivou izdržimo malo pa ćemo i biti uzbožju pomoć a do tada, braćo i sese Duh sveti kroz crkvu i kroz liturgiju zaista carski djeluje. Iako mi nismo na tom carstvu, iako još mnogi nosimo krune važnoga cara, odnosno kneza ovoga svijeta, ovdje je ipak carstvo nebesko. Ovdje ipak car služi. Ovdje ipak carska blagodatna atmosfera. Zato izdržimo i budimo ovdje, budimo svešteni, budimo uporni, budimo zainteresovani, ne dajmo, braću i sese, svetu liturgiju, ni zašta, ni svetu crku. Pa ćemo postepeno duhom svetim, ne samo ovako, površno i prostim čulima i nepreporođenim emocijama, Nego osveštani i duhom svetim obnovljeni, zaista ugledati carstvo nebesko da se javilo u sili ovdje u crkvi na liturgiji, pa da budemo zaista novi narod i carsko sveštenstvo, sveti rod, sinovi nebeskoga oca, a braća u blagodati sa sinom njegovima, našim spasiteljem, a sve u sili i blagodati carskog i moćnog duha utješitelji. Toga, daj Bože, i mi da se udostojimo molitvama svetih naših apostola i svih svetih predaka, a osobito molitvenim zastupništvom Sve carice i vladičice naše bogorodice. Amin Bože daj.